Të gjitha lefdit falendërimët janë vetëm për zotin e madhë, Allahun subhanehu e tjala. Ate falendërojmë për e ti falje dhe u dhe zime, kërkojmë salavatë dhe salamet për shëndetjet më të plota, më të mira, mi pengamberin më të mirë, Muhamedin sallallahu ariju sallem, shokëve të ti, familës të ti dhe gjdo muslimani cilja ndjekë, rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote. Të ndërua vëzë të praneshim gjematë, Ne vetëm se e lam pas gjismën e muaj të Ramazanit Dhe kemi hirë në gjismën tjetër të Ramazanit Gradualisht po afrojemi drejt dhjeqit më të mirë nga ki muaj Ku e lusim Zotin Gjelle Gjelalu që Zotinon të bade kjo dhe tjala Ditët e kaluara t'i ketë pranu për neve E ditët që na ka ngelë sidomos dhjeqin e fundit Allah të na e mënsoj që të agjerojmë, të falim namazë Të bëjmë lutje, të bëjmë doa E të gjitha këto të bëjmë sebe për me fitue Rahmetin dhe mëshiren e Zotit të barek e vëtjala Folëm në ligjëratën e kaluar Por një cilësit për nga mberi sallallahu aleyhi sallem Dhe ajo është fjalimi Por më konkretisht folëm se si nisë të fjalimët Si hap të fjalimët Si qelët e fjalimët e vete muhamedi sallallahu aleyhi sallem E sot dhe flasim e lejnë Allahu gjele gjele Por vet fjalën e Si fliste aj, ale i salatës selam Si uh, me qëpar uh, fjal e formulën të fjalien Cilat ishin uh, mënyrat se si aj bënd të ligjarat Bënd të ders e kështë marat Me gjithë se kjo temo shumë e madhe Pra si fol për nga mberi ale i salatës selam Kreq ka ka hadithe mund të silën këtu Dhe kjo është e pa mundur Por se do të mundohem i melejnë Allahu Subhane vë Tjala Që të bim nga si cili Nga si cili Nga si cila rre Nga si cila si pjesë e fjallëve të pengamberit A.S. nga një regu Pra një parim bazë Bitesinim pengamberit Jonë s.a. E ndërton të fjallin e vetë Qikur që i kanë zirë djetarët e muslimaneve Muhammed A.S. veqohi me të folur Pengamber A.S. e kishte Aftësikën e të folurit të lartë Për këtë është i Allahu Gjell Gjellaluhu edhe e lafdroj insanin në Kur'an si ja ka mundsuar me folë. Vecë që ta ka mundsu zoti me folë, kjo begati. Po para me ndo kur je edhe i privilegjuën përshemull me gjuhë, apo je i privilegjuar me përshemull me mënyrë më të lartë të folurit, e si bëhet nëse je edhe pengamber i ruajtun nga anë Allahu të bare kjo e tjela dhe indihmuar prej ti. E si bëhet kur ti zbrat pra të zbratë edhe Kur'ane. Pra pengamberitare i salatë i salamë, ju kishin mbledhë të gjithë të begatit që ka mundësi më mbledhë të një njëri a i flisë të mirë, flisë të qartë i shte pengamber, i fundit për pe pengamberve më i qartë i prej arafve dhe i kishtë të zritë libri i fundit Kur'an i famullartë i cili Kur'an argumentin e ka në vetë të folurit i cili Kur'an, prafjala Kur'an është diqka që folët diqka që ledzohet e kështë në maratë Përkëdasi vetë dallahu te bareke ve teala duke përmend begatin e njeriu, begatin e të folurit. Ne dallohemi pej hyjvanëve që na flasna. Ata hajn edhe pin dhe bën marrëdhënie intime. Por dallimi më sinçamit dhe aivan i cili jo, njeriu fol, ajo s'un fol. Lo pas un fol. Ajo ha edhe pi si ti, edhe unë. Po çka dallojmë na, na flasim? Na flasim ne e shprehemi brendin ton me fjalë. Për këtë arsye ka vënë Ibn Qayyim al-Jauziye në Begatinë të Fiolurit se është begati shumë më madhën e një libri të veçantë të tij dhe ka thënë: "Ati i cili është penguar të folurit, ai është nga njerëzit më më të parlamentit që ka mundsi më nervoz se ka mundsi më gjet". Andaj për shembull edhe sot shkenca e ka vërtetuar dhe mjekët dhe pedagogët kur uh, japin në si hate se si musil me me mect që farë thonë duhet musil me kujdes nga se me mect kanë nervos të shtuar do shte ju ka rastis apo keni po bon dokumentare apo keni rizut një liber se me meci a i cili sën fol ka nervos të madhe por që farë asyje nga se njeri ju me qka esh praz nervosën e vet me të folve por që e keni si cili pinevi ju ka ndod kuro shumë nervos apo i mërzitur E pini kafe me një dos vet apo me një mik dvetin edhe në bisedë sipër kur shpre e shpreh atçka ka ko brenda çfarë thotë mu larguai. Qysh u larguai? Jo nervoza çajo ose ai problemi ende i njëjto, po fakti që e ka fol, fakti që e ka shpreh, e ka larguai. Për këtë arsye kan dhan edhe do ta shohim nga poetët pse të kan dhan e heki mrzien me të folme, e heki nervozën me të folme, e kështu me radhë. Kur ti del me pik kafe me dikant, qëllimi nuk on te kafeja. Qëllimi i atë të muhabetit, qëllimi i atë ë fjalës e kësaj herë. Për këtë ashyje begatia e fjalmës, begatia e gjuhës ose begatia e madhe. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Ar-Rahman, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Fadallahu te bareke ve teala, Allahu e ka krijuar njerin. Allahu e ka kriju njeriu dhe 'allamahu al-bayan. Ja kam mësu me fol. Ja ka mësua me fol. E kanë dhënë dietarët në koment, Fialallahu i ja ka mësua me fol, është përmendje beqatis. Pasi qen Allahu na thot, çdo hyjvanin zdi më fol. Çdo gurrin zdi më fol. Çdo kreet kafshë të tjera, çdo insekt, çdo gjëshka zdi më fol. Pse ja ka mësua Allahu jo ja njerëut me fol? Kan dhënë dietarë ka përmendën Ibn Qayyim el-Juzeyy, ngasë Allahu ka dashur me fol me njerënin. Por çka që cilësia e Allahut është fo, të folurit, Allahu ka dashur me nderu i njanit. Dhe ja ka çelket gojë për me fol. Por çka me vol çe të fole me Allahun? Inkani o jo privilegjum me gojë, me gjuhë. Jo për musha, jo për mo ofendu, jo do me fol fjalë amorale, por do me fol fjalë të mira, të cilat i don Zoti xhel xhelalu. Për këtë arsye pejgamberi e sallallahu alajhi wasallam ka dhënë hadith, kur njani prej juve lidhët namaz, ajo është të fol me Zotin e vet ajoj duke fol me zotin e vet. Për këtë arsye that Allahu xhe Gjell ljalahu 'allamahul bayan. I ka mësuar të folur. Para mendoje, para mendoje. Nëse yakshe bove vetës, provoje për shemb. E ka provu apo e ka e ka përdorur me Rimën alayha salam. Kurika or shtatzania o shtudi si ka mundsi pa burme me shtatzan. Nana e Rimës, nana e Isa alayhime rim alayhi salam. Dhe kërka lind Kërka lind Bite Israelit e kanë akuzua E kanë akuzua Ka thanë ti e morale Ti kebo kështu e kështu marat Dhe i kanë thanë Isis a.s. kopin Allah unë arruj Dhe qëfar ka bo? Ka thanë Merjemi a.s. Indi në dërtulirrahmani sauma Unë ja këmë thanë Allahut Betimin se nuk foli Nuk foli Fe e sharat i lejt Ka bó me shirat. Nezo do flasim të barë kjo tëra, e e me Lejn Allahu Te bara ke Othalla për işaretet e pejgamberit sallallahu alajhi wasalam. Çish ka bó me shein, u lu, qu bëje kështu me radh, e ka bó dorë işaretën alajhi wasalam. Veçfar ka bó me Rima, ka thonë unë nuk fole. Çfar ka bó, ka thonë falni më kat. Falni më Isa alajhi wasalam. Çfar ka thonë diaxhali? E ka e ka burt që mos flet. Çdoaj ajorum me goj. Andaj fjala son, si jam? Ës me ajërum me goj, mos me vol goja. Provojë si duhet, por shemon sikur të sito Angrbook. Tash alamazan, edhe si të pi ujë. Provojë në ditë, më thon pin savar dën akşam sfoli kurjo. Kimë pa se po momentit çka kimenis me vol, kimenis shumë me vol. Pse? Se, se të kam unum diçka. Nëse sfolni javë, por shem para me no doktorën më thon, ilaçin e kimos me vol. Shëmës, më së fal, bat i lach Sa fështirë këshme vasë një rio Apo, për këta shi Allah u gjellë gjellën e ve shpesh në Kur'an në athirë më së me fal Ka thonë bë nga më beri jonë sallallahu aleyhi sallem Kush nuk fal, shpoton Kush nuk, shp... nuk fal, shpoton Se, Sepse a i cili fal, ka në thonë djetarët, e udheq fjala E a i cili nuk fal, fjala në kam rajna Por që e mu të të kërë s'folë medikan Se diqëfar menimi ka për tije Se diqëfar njeri ho ama kur A mba kuraj fol të e kuptonë mo Dhe atërë mu e ka për fjale Për këta syje njërat mësë qundi që e mundoh njeri në cila Oshë të folurit Të folurit dhe begatia e madhë që e ka dhe në Allahu gjilvara Që ne, që ne flasim Për këta syje të Allahu të Allahu te bare kjo vë tjala Thot në Kur'an në surën El Belen El Emne Gjallahu Ainejni Wa Lisanen Wa shefetejni. Shilalu, a nuk ja kemi dhanë Insani dysi Edhe gjuhën dhe dy buz Vë shefetejni Pro kjo begatia Allah e ka përmen në Në Kur'an Për këtë asyje Ka ndanë djetarët Se të folorit është Për këthyje si E asaj që e mbajnë Mbren dhe gjoksat Njeri ju mësë me pas-pas gjuhën Qyshen zertet Mbrenat qka ka Qa, Qyshen zertet Su pëzoj e kështu lëzër Çozohet këtu në jamikët komplet çka jena. Allahu elhamdullillahi na ka privu prej kësaj të metë dhe na ka bë gatou me të folurit. Para mënohet këtu na kët mëmeca me jena. Çish mirë mi vash? Para më bësh domi thon dikujna diçka. I çon durt, lë çish mi thambë. A mundo para më gozë. Dorco që para më do fjala sa ja ka bë gatou Allah. Me gji thua, bi ma, ma afrogotën. Bjem kafeën, merr tavolinën, shko atje, hajde këtu. Me qka e ban, me pak za Edhe a i kjetëri e mërvesh Parëmëno përshemull Ti përshemull i e me mecë I e me mecë Abo Edhe Don me komuniku të tjetërin një fjallë Don me kalzu diska Përshemull don me kalzu Ku e dit Disa për fjallive Si ja kalzon A në ti i shem me me Sa se janë shumë nërvëz Duhë me posh kujtesme ta pëse Sipse atak zdinë më shprejë Ska në mundësi më shprej Aj, Do t'i qka për mërena Por s'mundet Pa në mënda Allah o, Sa në ka liru neve Sa erë që si do t'i qka ti Veqë e thua Veqë e thua Veqë e nëzirë A në e nga në than Pre begative më të mëja është Të folurit Mirë po du të mu shvizu Në begatit Allahot Jo mu shvizu për Për gjuna Andaj Se ndim ma i përdorë në dunja cilë jo Mas oksigenit Mas oksigenit Frimaris Se ndim ma i Poezia, kajka Kangët të ndryshme Pavarësit halal haram Merancin dunja mas oksigenit Nuk vjen buka Fjala, fjala Para se me hangër buka i folnje Andaj nuk ka begati Mas qumëti që përdorë zesa Se sa gjuha Për këtë asyja Allah u gjelë a thot Në Kur'an u alisenën Dhe i kira dhon insanit gju Me të cilën Me të cilën Aj flet Kanë thonë djetarët Njeriu enzir brendine vet me Me të folur Thot Ibn Kudame Rahime Hullahu Tjala Thot Gjuha në të ka bukuri Në të ka bukuri Dhe dobi Sa i përket bukuris është Kanë dhënë djetarët Bukuria e njeriut është në gjuën e ti Bukuria e njeriut është në, në gjuën e ti Do më thonë Kër njeri fletë mirë Njerëzit e dojnë Kër njeri fletë fjallë të mira Njerëzit e, e dojnë Nga e një të goj Ajë të tjetëri Ka fol fjalçia njerzit nuk e dojn. Një një soja, një paltham, një palbuz, një gjuh, ç'a jo është. Kur vlet mirë njerzit thojnë sa mirë. Kur edhe e dojl personin. Për sa kanë ndan dietarat, el maru bi asgharihi bi qalbihi wa lisani. Ka thon njeriu jo është me dy dëtvogla të veta. Me dy dëtvogla. Ngjet trupin ton, dy senet madh vogla, cila janë më të rëndësishmët, a madh voglat janë, zemra. Zemra më vogël se barki. Ma vogë sekria, ma vogë se kam të poshtë. O ma kit njeriu me zemër. Kur doin di kan me lavdur, çka thonë, zemër mirë ishte. Kur doin me laf, kur doin me shall di kan keç. Po mën i lavd doin me me ofenduar, me me me kalluzhi kanë njëri prisht, çka thonë, zemrën e keç e kish. Me çka ti al zemra e keç e kish të kitë marrë, sa janë kriminale a banquets pse, se zemra e kot keçë. Edhe kur doin di kan me nën çmuç çka thonë, uju se djunë e keç e ka. A i folkeq, gojën e këtë lig A kur dojnë me lefdru dika në që ka thonë është fjalë mirë Sikur që e ka lefdru për nga merin sallallahu alai sallem Se i ka për asë fjalët e amla Sallallahu alaihi Për këtë asy e ka thonë Ka në djetarët se një riu Një riu është me dytë voglet e ti Gojën edhe zemrën e vetë Gjithashtë në ka thonë disa për e djetarët Ka përmejnë imam ibn Kudeme Ka thonë Vini Lexa shprehje. Do të diën begatinë e të folurit që Allahu na ka dhënë këtë gojë. Edhe më e shfryxu vetëm me fol fjalë të mira. Ne namuam me këtë gojë me formulush ka dish. Amba Samira kur fol mirë dhe fut dikujt një fjalë mirë, që ka thënë pejgamberi alayhisalatu sallam, "Mu shumë m'pëlqejin kur nidi kanë të fol mirë." Shumë m'pëlqejin, sikur që e vërmendën, dikan kur fol mirë. Çfarë thotë Ibn Kudam al-Meqdisi? Thotë, "Kan dhënë disa preditorëve, çka i shkon njerëzit mos mu ka lisanit." Nga se të arabtë shiko Gjithë mëre dhe përshka kësemi të volit I lidhin fjallet Insani gjun arabe Njeri ju të gjun arabe i thënë insan Gjuhës që i thënë lisan Lisan Bi lisanin arabi Quran, Ki kuran është bi lisanin arabi Me gjutë kuluar arabe Kanë dhënë tjetarët Qka i shkanë insani mësë më kanë një lisani Pro qka i shkanë njeri pa gjumë Qka i shkanë kanë thënë Pos një syret trungë Pra, qëfar do bie ka dikush për njëri që s'volë? Far do bie ka. Kanë dhënë, disa për djetarëve, kanë dhënë, qëka i shkanë insani, mësë më kanë gjuha, pos një, një kafë shë lanëve anësh. A, a mund është ti me pasë, qembul? A mund është me pasë një dosë, një një mikë, kur s'volë? Hicë s'volë? I du për qembul, a je mirë? Si ka love? Si ka love? Hajde një ditë e ka përsenë, dhunë ashtë ta kana konë pak diçka i mërzitë që mësënë folke Ne esrit, a je mirë, si ka love, që ka o treja, apo mërzitësh, apo punan të gjë Së folhe që Qëka të kishton menë, së kanë a mirë dhe u doki Mërë nuk kanë a mirë për së folke E folë mja, që argumenton? E folë mja, qëka argumenton? Se njeri u ka mundësi me komuniku me insanin Për këta si e përshimu të jam, unë është me folë me hajvanin Me dëtonë A më insani që ka i thu A e do të gjelët, a e do të amël A të pëlqenë më e thad A më e langt a e, a e do këtë mish, a atë mish A më nëshme fol me kafshën qështu Jo, për këta syve zër Begatia më e madhe pas imanit është që Allah u gjelëvalet A të ka dhanë mundësijën për me Për me fol Gjithashtë të kanë dhanë djetarët Se me gju a rihen Disa prej do bive E para për të tëre Kanë dhanë Me gju a rijet haki Me gju a rijet haki Për këta syrët i sabredjetarve kanë thanë Më smukon në gju ha Së në lip kërkush haki në vend A ba A ma shkon të i të gjuj me gjuj i kalzon Thu kështu kështu kështu kjo puna e emja Kjo është përshem o të shpia e eme Kjo dyqani e eme Kjo është kjo pasuria e eme E kam këtë dokument, atë dokument Me qka e banë? Me gojë Me goj. Por këtë ashyë ka thon pejgamberi jon sallallahu alejhi dhe sallam. Disa prej juve vinit te une. Më i mor haket e juve. Dy vetash më kanë ardhur me si ka thanë, me li hakën se soli hakën e vet. Çka ka thon pejgamberi alayhi dhe sallam, "Njani pi dy vetë di me fol më mirë." E unë e menoj shkakun që ka gjuhën m'afcuar, menoj që hak i jam me ta. Por çka ka thon pejgamberi alayhi dhe sallam, "Nse xasmi jot, zdi me folë ti e di." Siqë plot bënë shka thon. O e mui në këta, i sa problem A bo, e mui këta Se kësë di me full Pro i a maru në hakin Që ka thonë a.s. Kure dit ti Se haki jo me këtë tjetëri A ma i së di me full Që ka thonë bëngam e sëlam Unë e ka mundësi gjikoj që ashtu që shë kuptoj A ma nëse ti e disa e në haq leje Se i morë të morë copën e zarmit Copën e zarmit Për këtë asyje bëngam veri jo në s.a.s. E, e, e miraton të gjuën dhe fuqin e gjuës Jedo shojë ka dhënë pejgambël Allahu selam inne minel bayan li sihra pitfolmës ka se hire apo pitfolmës ka se hire por çimull zakonesh politikan e kanë se hiren te goja kena me javoje cil gjel bor kini muknaç si në radë televizorit ta dishë kujt do të ndot piy asaj ama nje thon a pave Samir folke kish më bëu mirë thot këtë do, do të vet kish më bëu mirë kujt do ti që ka më bëu mirë ai se hiren e kanë gojë se hiren adhan be ngamel alaihi salatu wassalam nidit pidin dhe, dhe veni yeri fol edhe e lavdron i njeri ajo, kshtu, ajo, kshtu, ajo, kshtu. Fakt, nënçmon, ajo keqe, kështu ajo kështu ajo kështu vog e nunchmot ajo është i keq e kse pastaj e ndron thot atë lavdroi ja rasul allah dhe kur e lavdron kur e ka sha thu ti njeri më i keq çaj që ka kriju allah çaja kur ka nisme lavdru, e lavdrua benosa mu ka çudit çishmunot njeri me goj me shaçat shumë dhe të njëjtin njeri me lavdruçat shumë Pase ka thonë për nga me lë e sëllatë dhe selam Për që saj goje ka se hide A të njëzë e kanë qëtu, qëtu se hiren e kanë A të s'kan ujë Asi me qitë ujë Me të qutë e hajmalijën të vorë ja, ja. A i me goje ka A i me goje ka A të dhe ka në djetarën Me që ketë gju folet e vërteta Dhe me që ketë gju folet e kota Dhe me që ketë gju manipulohet e vërteta Dhe me që ketë gju përzijet e vërteta me të kota Me që ka përzijet Mose përzini dëvërtetën me t'kotën Me shka përzijet? Me gju Me gju Për këta syrë, ka të nëndjetarët E para që a rritë me gju është haqëto Të drejtan, e kësë më rap Tjetra, largohet e keqia Qështë largohet e keqia? A e kini pa dikush kush përshimu kur tazaj udhëna, kamëna, dorën Që ka i thu? Por shimu të shakop dorën e e largohet Që ka i thu? Odo, largohet e pa kamëna ta Ose i thu di Shko pak mane, se i të më penguë Apo, ose i dhu dikujt E chek më qëtu se më makazon, diska kamon Me shka i largon të keqen, me goj Apo, mësë më kanë në goja Qishë i largon Apo, përshemë i dhu dikujt A kini pa përshemë Përshemë o në së mundi e kështu më rrat Doktori shka i dhu, këthevo më të gënena Ose i largoj më të gënena Ose mere i lasën qështu E kështu më rrat Fmi e shka i dhu, k Këtë me këto, që ka ndërën djetarët, arrihen largimit këqiave me gojë, me gojë. Gjithasht në ka ndërën djetarët, bëhen i badetet, këret i badetet bëhen me gojë, shumica i badetetve. Përshemo ledzimi Kur'anit, falja namazit, apo, me që ka bëhen? Allahu Ekber, me gojë. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, me gojë. Kur që ka ishë rëku, Allahu Ekber, me gojë. Kërë këthej e semi Allahu li men hamide Kërë qëkoj Allahu ekber Kërë tjip selam e selamu alaikum wa rahmetullah Me qëka bëhet? Me goj Pra, adhurimet bëhen me goj Gjithashtu, dhikri Dhikri, për mendja zotit, bëhet me goj Falemderimin dhe zotit Falemderito, alhamdulillah Shqyqir Allahot për këto të mira Eksu mërat Gjithashtu, këndon djetarët, urdhërimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja Që që këna kuptu na diska që janë haram. Po shumë, para me nëne, para me nëne, pise kena lindë, komplet në qëtu, kur s'kena, shumë, kur s'kena folë. Edhe dojnë a mi kalzu dikuj se rakija haram. Që njën e ka morë dhej se rakija haram. Ama s'në folë, qishë mi kalzu, e merë rakijën, e silë, qishë mi kalzu, ngojë, zbanë me shti, lë dhe të po. Allah e ka shkurtu e ketë prosedur ketë, qëka i dojnë a, endaluar. Ukrinja, dhëtë, ama, s'pobaj ka me e përdojnë ndalohet me pi, ndalohet me hanger derrën e kësaj merat. Por jam para me no derrën. Nëse s'kish më pas mundi si me fol, çish mi kallzuin njerëzo që zban me hanger erë derrën, njerëja ban këto, kishe kur ta prejsh me sanemish kur ta merr zban me hanger lodhësh. Allahu cilal çfarë gabo. Hurrimat. Haramakin. Shiko sa shkurt, jua i shkurton, jua i shkurton procedurën. Madje Sheikhul Isamoteimi rahimuhullah thot me djum dhe me fjalë ian arrit edhe ba, edhe ndrymët e mallrave dhe ndrymët e pronave apo kur ti e blen një shtëpi kur ti e blen një shtëpi ç'i she pronçon si thuaj çike shtëpia a e hemja apo me çka e pronçon me fjalë i thuaj çe parot apo mirë di kushtot parë di ku morr edhe çka kur fal argumente se shtëpinë ma keshit çka i thu ti apo para se më keshit ja ja ja jape fjalën jape fjalën se ma keshit Si këg fjalë i thu çitën letër, ndërën letër, pse se nëse të kujtohet thua shtaku mshit, edhe ti e merr, çka merr për dushmi fjalën, fjalën, mos ku më kanë fjalën, nxjerrë një shtëpi shtëpië. Mos bukon çat letër, çka e ke ti? Apo çka çka e ke legitimuar banesën tënde, shtëpinë tënde, çatim çat letër, çka ka lafe. Filan filani e ka blerë shtëpinë mbi filan filonit, me çka të parë. Çajo letra ta ban shtëpinë tënde, shtëpinë tënde. Mësë më nukon që jo letra Dë vendi kështë të tajtë dili ashtë Po që i shbello në shpitej me jam Ar, ku, ku shkrung që i shbejote A shkrung të filan-filani jo Ama që jo letra Kanë thonë djetarët Para së me eksistu letra Qa ka eksistu? Fjara Andaj Allah u gjele gje, gje be to, be, Përmen begatim e të folorit Dhe betohet në kalem Nun Wal kalemi wa majestorun Të dallojë huallalallahu hu, pa shalpsin me të cilin ju shkruhuni. A më çka shkrujnë ona pronat? Kurë blen diçka, e kështu me radhë. Për këtë asgjë e ndërua Allahu azza, o shumë anancishta kuptojna sa më gati e madhe është gjuha që na e ka dhënë Allahu te bareke, te bareke ve te ala. Gjithashtu kanë ndëtarët edhe në shumë për gjërave, fëmia mësohet me gjuhë, i thu shkruaje, thuje, e kështu me radhë. Pastaj kanë ndëtarët edhe ë bëhet me ta bëhet me ta edhe e tretja apo domethën bëhet gati ushqimi me gojë që të futet në në e, stomak gjithashtu kanë kanë dietarët Allahu gjë që ka vendosur dhe shumë veçori shëndetësore në në djuh në kët djuhën do të thënë ne flasim vjeshtë të florit e ka për shembull absin e të ftotmës absin e xhëmës ose lloj klime ose lloj klime për shembull Agnipok kur marr diçka të nzat, ngju, jua mënia reagon me ftof, shpejt e ftof. Andaj keni pas po, dikur ha dishka të nzat para se më të çum bar, çka ban? E manxhu, e sillna për goj. Derisa të ftofot, mosane e çon stomak. Kur e marr diçka tepër të ftoft, çka ban? E sillna për goj ta nzatosh, me një të ngju e fto, me një të ngju e nze. Kjo është begati që ka dhënë Allahu te barë këto alla, ka dhe shumë begati te cilat kanë bërë dietarë në kat, në kat kontekst. Gjithashtu kanë dhënë dietarë Gjuha e njeriu është copa e menjësi. Na ku e di na njeriu çfarë më ne ka? Ajak e pa dikujt i trunin se ken apo? Si t'ja nice me fortu tam ato, e bura vesh kush kamë. Anegan donë dhurat, nuk ka njeri i cili mundt me msheh xehlin e vacit si me heshtje. Vesh mos boll. Aneka orë njerit e Imam Abu Hanife rahimahullah dhe o ka e ka poshtë mjekrën e madhe ka pas shumë e kërdën e madhe, i them voka ndaj, shem unëj të dëshloj më kërdën e madhe, a maj nuk ka para atë mjekë. A po, nuk ka para atë mjekeraj. Meqë sa ajo sunati be ngamelit Ali sallallahu alaihi wasallam, po e ka bos shumë të madhe. Edhe u kon pak i thim, edhe ka ardë buanifja, edhe buanifja rahimullah ka menduar se ka ardhur një hoç i lartë, e un spanjol. Edhe i kam ledhu, ka mbledh, u ka shtrënguai, ka shtrënguai këmt, i ka mbledh. Edhe çfarë ka bë? Edhe Nihar po e mendon se si kjo do një dietare alim i madh. Edhe kur e krin dersën e Buharifja, thot Hoxha, ka mundësi ti pyetje me Abu ja Juwe, thot po. I thot Imam e Buharif se rahimehullah. O Hoxh, nëse përendon dilli, kur e lajna, kur e prish më xherimin? Po domak, më me bó dilli mos më përendua, kur e vojna iftarin? Ka thënë Imam be, a ban veçti shkrin istrin kanë në har. S'it më nevojon edhe një, një dietar i madh që kanë kënd. Ka ardhur njëri tjetër dhe shabiju, njëri të Shahbiu, dietari i madhi i muslimanëve, ka ardhur njëri më mirë kërt madhe. Po dhe më Shahbiu ka shtrënguar. Ku ku më ditë ku shaqë denjali më madh. Ni vati kush kurveshët e drejtët, ti thu ky subhanallahu një minimum 5000 hadithe i di përmendsh hafizo eksumara dhe kur tja nisën me voltë thu la ilah illallah. Ka ashtu të Shahbiu një dieta një, njëri kështu, edhe ka boni pyetje. I pyetje të lehtë, shumë të lehtë. Dhe si ne ka chu çabi u pyetje fëmijëve. Edhe çfarë ka bë, ka shkukë njëri. Edhe i ka mbledh talepat e veta, nzansat e veta, kjo që ka thon, a ja pa të mjekrën? Than po. A ja pa të pyetën, a ja nitët pyetën? Tha po, than po. Tha mjekrën e kishte për 4000 hadith e përmendsh, a pyetën e bën të pyetën e, e fëmijëve. Andaj duhet syrëti jot me kallzu për çfarë? Për atë që ti e bën. Për këtë asyje ka nëndjetarët lisanu lë mërëri këtë ratu min akli. Një, njëri në gjënë e vetë e kalëzën qëfar mejën e ka. Për këtë asyje besimtari duhet shumë pak me folë, se mësë me më zbulu, më zbulu e pa, pa dhijën e vetë. Mësë me zbulu e pa dhijën e vetë. Për këtë asyje ka dhënë poheti Elëm Tara Miftahel Fuadi lisanë, Lisanahu Ida hua abdha me jakulu min el femi Wa kainan të ra min sahibin Lëke muqjebin Zijadetuhu au nëksuhu fi të kellumi Ka than A ke pa sa dostin tip Nihere pëlqenpi për jasht Pa sa ka than si të fole Të kalzën sa në kësana Kini pa njeri kër fol? fole Si të fole Të jam arre se Kështu si rejtën mën me pasë shumë mirë Dhe kjo ndodhë shpeshtë të gratë Kjo është fatë këtësi Që pështu tarët më pasë shumë kuj Mos për vashtrubis i rejti Po më i thonë fol njëherë fol shohet, Me të fol me kushije Se përse ka munësi i be pishman të njëtën Se përstaj Së mundët me armë paralel bukuria e saj Me, me gjuën e saj me, se, Andaj dush me bërë paralel Se ti a kemi jetu me bukurin e saj A me gjuën e saj Ajo ku t'i bojë katër jetë e pësë jetë Filon bukuria me u vishk A gjuë a jetë Gjuë a jetë E ti përstaj tjetë tyje ti e ty e gjua e saj a vishkët bukuria e saj për këtë arsye shiko vetë dietarët sa të mëshëm janë kanë ka thonë këshillën njëherë çish fol a fol but a fol me edep pastaj ka thonë këshillën haç me ajo për këtë arsye që kanë çka kanë thonë sa njerëzit ti e pëlqen me pariash si të folet ka dzon sa an nuksan është i porososur për këtë arsye dietarët kanë thënë se njeriu është me me të folurit e tij kanë thonë dietarët pejgamberi jon sallallahu alejhi dhe selam e ka pas gjuhën më të mirë ka pas pamin më, më të mirë, kur folte, folte me masë, nuk folte pa vendë, folte me situatat të duhurra, folte me fjalët të duhurra, i qartë në fjali, i qartë në të folur, e kështë mëra. Qysh folte për nga mërë i o, jo, sallallahu aleyhi ve sellem, përmendëm haditin e dhimad ibn Tha'lebes, i cili kishtë arme shëru për nga mërë i aleyh sallallahu aleyhi sellam, aleyh sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sall Atë të të shnoshit se pas kan kao ksumaral, për gjinët e kësë më rafë Për e nësën qëfar tha Inë alhamdhe lillah Nëhmedu hu, nësëta inu hu, nësëta gëfru hu Dhe kjo e zërish të fjalija pengamberit alai sallatës salam Fallërrim për Allahun Mirënjohje për Allahun Dhe qfarë? Dhe lutit e Allahu gjellë gjellë Për këtë asyë e ka ndonë djetarët Se pengamberit jonë sallallahu alai sallam Davetin e ti Me ligërimin e ti Me qfarë e k I lezën të njëzë dhe Kur'an Kur Gjofjall të vetë asfollte Sikur që ka arë nga utbet të më në rabia Ka arë utbet të më në rabia I cili u kanë E ka dit, e ka dit poezin E ka dit gjuna rabe U kanë letrar Dhe ka arë të pengamber Dhe I ka thanë O Muhammed Tina është ta pëthu që i e pengamber Se ka mundësi i ki me rakë parët A ti bina parë shumë Ti lëna që tu vesh Rahatoju Për pe nësën pengonë Ka thon ashta i ki më rak grat Ti bina dhejtë më thëmira Ka thon ashta ki më rak më bo kryetar Po të bojna kryetar Dhe për e më sanam veqit e ngon Edhe një thot, një thot a e kryte Thot e kryte Thot ngon të ashtimur Shkohet e farë e debi të larë ka pot për nga më Në të for e kryte Kini për po nga Shëkena parasisha ki hoqë për para Ajo pa kënë qafid Parë me në karte për nga më sanam të eranue A më së përdo grau Falamë ndo burgjëmtim ata origjosh, do thon, "Prishoj, ti ja ke filluar me fal namaz, me agjëru, je musliman, e frequenton xhamin e çdo merat." Edh dikush e keni po zakonisht të që doin të takosh për lautrunin. Edh para më ndo dikush më tar, "O vllah, mos e kipe përpara ti. Do të jam të para vllah, mos shkoj ka xhamia." Ose falamë ndo me dhën dikush ti, "O vllah, ti jam mos e të agjëru me mritë grat. Të ti baj vllad, çka i thot ti ajbe, çu jbe më kauzon demogjsto? E mar para akuzë. Peqon za mitë sembrojte, a kryte. Aja thave që atë që ka patëm e thanë Dhe zë kjo është edep Me elan, dikan e dhe batil kur folë Aja një be batil, a, a kryte, mua, e kryte Në gëmë tash muë Unë e thamë tash dë vërtetën Në e këni posë u më në zë O dhamë, ka dhalëve më së folë Aja një be lehme të kryje Edhe nësa të full palidhe, lele të kryje Masit folaj palidhe Folti me lidhe si të kish me full A po, për e më sa më thamë Aja kryte po, a të rëtha në gëm Tu i ledzu Kur'an Otë bëdë më rabia I tha Nalu se më shkoj zemra E mur dorën e vetë I avnoj nëngoj për nga mërë i shashallem Nalu Nalu se ka mu po muslimat Dhe kër o këthije të arabët Të parija e vetë të pagant Ato i kanë thanë A e binde Muhammedin me lanë feje Ta se binda këtu mbinë muaj Pa thanë paska bose hire Paska bose hire otë bë Pse i ka posi jire? Ka thonë këshjire, asë ish poezi, asë ish fjall njeri, ajo ish fjall zoti. Fjall mat amble asë kam ngue, fjall mat qarta asë kam ngue. Ka thonë qik i laf, që ka e thonë të Muhammed e Salam, sa do nuk i thonë i në Kur'an. Që të fjallë që ka po thotë ajë që i ka zbit për Allaho? O Allah, i kanë memri shumë larkë. Qikëveze, sot jena 1445 i gjri, edhe 13 mekës, Dhe sa sot na e ledzojna të freskët Kur'anin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Apo, e ledzojna Librën Allahu Gjellegjelalu Qysh ka zrit tari Tazic, pastor Freskët, taze Pse? Se pësë është pri Allahu Gjellegjelalu Për këta syje, i thonë të utbe janë dalu Dhe i thadë dhimadi Sa e dëgjoj? Dhimad, ibnu thaleme Tha, zgatë madorën Ta jabbesën Zgatë më dorën, ta ja besën dhe ta, ta pranoj fejen Por shparasuje nga qartësia e pengamberi sallat e lep Pengamësa nflisë të qartë Qka donë e dinte, nuk e mundon të njerin E dinte se ka arë për një qëllim Edhe e dinte qëllimin e ve Dhe ja ka zonë të, ja të qartë njeri Gjithashtu, thot, imam Kurtubië në komentin e këti hadithi Thotë, pasi që, dhimadi I kishtë një si hirbazë I kishtë një letrarët e dinte çka do të më thonë me fol mirë dhe e di ti se kjo fjalë është jashtë njerëzore kjo është prej Allahut subhanehu subhanahu teala për këtë arsye me një harë pranoi islamin te pejgamberi i jon sallallahu alaihi wasallam gjithashtu pejgamberi i jon sallallahu alaihi wasallam uh, kur i fliste uh, shokëve të tij uh, i fliste me çarsin e plotë për fenë e Zotit Për pengamberin e Tina Andaj, transmiton imam ibn Ishaqi Në hisërin e Tina Rasin se si e ka pranuar Islamin të fejl Ibn Amr e Dosi Gjarja shume gëtë Gjase për folër e penëzim ka shumë Por se për mundona me njështë Sama shumë Ka ardh Ka ardh prej Jemenit në Në Mekke Dhe kur ka ardhë në Mekke U ka njëri madhë Qonieri me me pozit. Kur ka ardhmë një me Mekë, i kanë thënë. Shikoj ka thon, "Ush këtu në Mekë, në Njerik për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Naqaludh, Osmu, ose Irbaz." I kanë kap shumë tçia e kanë kap. Edhe kë çfarë ka thon? Ka thon, "Po mos i kanë dha çaj që kanë djumë pas punën me ta." Këri pavëzë njerëz sa sehi e bën. Subhanallahu, sa njerëz Allah e përdorin këta. Mos e ngothot ti këta. Ikna do, ikbi atina o nuk e di se ai ai humb erë në një rritë në dijetarin e parëve të, të muslimanëve dhe ky dijetari ishte pak më temperament dhe më më më vras në në sjellje edhi i thon disa prej talebeve të veta o hoxh shumë prej njerëzve kaliar po ikin dhe po thon hoxha pak si pak si vras në sjellje edhi u ka thon ka thon e kush humb kush humb Ku kush hukur shkon te hoxha? Celi u. A hu pa shkasqshku ai? Aj? Te ai të cilin s'kan shkuar. Ka kanë ata kan me hu. Sonë di Kur'anin, unë di Hadithin. Kto kan me hu? Apo. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu subhanahu wa ta'ala, kisë borë se pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam çfarë mostambronte vetëm piktura akuzave. Thot Tufaili. Thot, një ditë pilitve, thot e pa shën çabe, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Oda më kishin trishtuaru me kasit, thosha mos të më afrohet keni njëri. O dhe i vnova pamuka në vesh, që i ndoshta mos po fol pi largë, po mrokse hirja. Thot edhe ty i nu vesh, ty i vnuë pamuka në vesh, thash me veti, po unë abudhallja po më. Po këto mua abudhallë ndo më zonë çunë zdi më fola, us zdi më mordhaja, thaj heka pamukat pi veshit. Thaj edhe shkovat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i shkonu tufal në xhabe. Edhe i shkon të val në xhabe dhe Dhe shkova taj Thot edhe mfoli fjal shumë shumë të mira Thot të fejli Dhe i fole, mfoli me, me fjal shumë shumë të mira Atere thot i shkova pas Për nga mbeni sallallahu aleyhi sallim Edhe i thash O Muhammed Shkasëm kanë thanë popullu jotë për tyje I e sir bazë, i e i qmend I e njërit këtë ka kanë lonë menja Atalla pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikafoliç. Kri po përshëm pala më ardhi kush më thon, "O be më tha më unioni portizë ti budalli vë valla. Çka ikje tha më valla? Ç'ka ikje tha? Me jona më para më çfarë sapri ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më thar dikush më thon, "O vëllai mos bambes eive ti. Ti thua i me mirë më un ku çamorun në ser baz, ama si e vet ximxiti. Apo sa i natit kishë ard. Ndërkohë pejgamberi më thotë "Tufeli kur gjano ku më tha. Vetëm tha, apo më dëgjon mua? pranoisle Allah dhe më lexoi Kur'an, thot, fa wallahi, pa sha Allah, skanguva she jam fjalë matmira. Dha më ta panë më ndodë gjëzë, se na përshëhem kur lexon Kur'anin, ndonëse ajo arab, dashje nuk e kam mësuj gjun arabë mirë se sa marr vesh. Po na e moram me përkthim. Para mëno kjo kaon arab, bikullu me ka diçka po fol. Dhe ka lexuar fjalën Allahu Jellaluhu, pejgamberi selam dhe para mëzë kush e ka lexuar? Muhamedi selam. Paramenu sa qartë e ka lezu sa pastë Ati i ka zbrit Thot pasha zotin Ska më dëgju, diqka më të mirë Dhe më drejtë se kjo fjal Andaj s'munda As pak me bo durim Fe eslem tuve shahit tu shahetet el haq Minjarë dhe fa shahetet edhe u bona musliman Vezër kjo, kjo ka qenë mundidat folit Pe ingamberi sallallalli sallem Nuk folte me fjal të veta Veq e donë të hin në islam Shark kanë thonë, leja të shark kanë thonë Ato janë fjal të atënve Ngom ti muë rëika e ka prezantuar vetën e vet vetë vetë me fjalë me fjalë Temira. Gjithashtu pejgamberi jon sallallahu aleyhi dhe selam e përmendëm se e ka përdor shpesh khutbatul haje. Innal hamdalillah nahmadehu wensta'inuhu wenestaghfiruh. Këta ka përdor shpesh. Pasaj ka përdor chatsin e mabadu, etjë është fasli i xhitab, etjë ndarja e e ligjratës. Gjithashtu pejgamberi jon sallallahu aleyhi dhe selam e përdorte në fjalimet e tij për gëzimin. E përdorte fjali në fjalimet e tij na për gëzimin. Çka është për gëzimin, vëllazë? Për shembull, pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam shpash i thonte sahabeve të vet, "Abshiru, uh, abshir matmira për gëzime, gëzohu, kimi kimi arrit të mirën e këtu më radh." Për këtë asaj tregon Ebu Musa El-Ash'ariu se pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam Uh, një ditë për i ditëve ju tha të praneshve Alarislikum epshiru Inne min nirmatillahi aleikum Enne hulejse ahadun min e nasi Usalli hadisa gajrukum Tho dhe mu mu së le shariju një ditë për i ditëve Evanoj për nga mësëm jatësien Shumë evanoj Nga se ka thonë për nga mësëm jatësien Mukan qës ju mundoj Jatësien e kësha që pak paramesit natës Pse që të ra koha ma e mirë për mu fal Me hinë thëllësi të natës Në erësirë I pe besë ka po pejgamberi Alayhisel salam doniar doniar ka falu në secilën natës e doniar sa ka i vaktit sikurse na e fali por shemosa ti një vakti ia siës thot Ebu Musa një ditë e valloj shumë edhe thot shumë sahabe u lodh u lodhën thot edhe ju tha pejgamberi Alayhisel salam pasi e fali namazin për ato të ishin të pranishëm dhe kishin nejt magat se se edhe u kon natë edhe kavanu shumë ia siën dhe ato ende kanë nejt me pejgamberin selam atë Në çka ju ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë ebshiru pargëzohuni. Ka thënë prej begatisë së Allahut ndaj juve është se ë uh, as do të përbegatisë ju ndaj Allahut ndaj juve është se përveç juve askush s'o pra, ja falë kësart. Pra e keni falë atij që nkoën në, në maftinë me mua. Pse i ka përgëzuar Zoti psei ka përzgjuë për me për me përdor fjalë të mira. Gjithashtu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam tregon Imran ibn Husaini, thot ardhan banu temimi. Një familje në Ifs e ka qos emrin Temim. Edhe ju tha pejgamberi alayhisallahu selam, ebshiruu ya banu temim. Marna pergjëzimin o bit e temimit. Marna pergjëzimin o bit e temimit. Dhe këto lezën on pak si dvrash, edhi ka thon pejgamberi alayhisallahu selam. Qaman Pasi na përgëzove, jap na diçka. Së vesh pothuaj përgëzime përgëzime, s'po na jap kur gjën. Së kit me para e kanë marrë. Ka thonë, a jap diçka? Athar pejgamberi sa më kanë dhësuftira. Së nuk e planuon përgëzimet e pejgamberit Ali sallallahu alaihi wasallam pas kanavar disa prej Yemenit. Kanavar prej Yemenit. Ata kanë thonë pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam, "Imani është për Yemenit. Imani është për Yemenit." E Yemeni është e djallta, e djallta. E përreqeshmja, e kështë mëra Andaj ka than komentatorë që ka përmenjë më më nevojë Dhe për haqës qalalin dhe kajmë e lëgjëzije Pse ka than për jasën imanjo për e jemenit Sepse njerëzit për jemenit janë shumë dëbut Andaj shumica e djetarët jemenit janë dëbut Shumica e djetarët jemenit janë njerëzit qëllëshem E kështë mëra Andaj e bu musa e le shariu ka qenë për këtë i venit Andaj kanarë për fisi jemenit Edhe i ka thanë për nga mërë a.s. Iqbelu l-bushra, idh lem jëqbel, idh lem jëqbel ha benu temim. Pranën e ju përgzimin tim, se se pranun benu temimi. Fisi hi, temimit ata thanë, ne e pranuan për e teje, ja Rasul Allah, përgzimin, përgzimin ta. Gjithashtu dhe zërë për nga mërë a.s. Shpesher, sahabë dhe pas sabahut, ju thante, ebshiru e emmilu. Fe wallah ila l-fakra e khshe alaikum. E parmën ditë e nidit pe dedhë të vakur Abu Ubayd al-Jarrahi bimë pasuri, disa sahabe e falin sa sabahun, edhe rrin pak magat. Edhe peun sa me din sepse kanë këto se ka ardë parë, mos po morrin do pasuri. Çiçoju tha, a e keni morë dashë kanë ardë parë? Atë po. Edhe i niti brit. Çka ju thonte pejgamber sa e bshiru, për gzimë, për gzimë. Zgat në shpresë, do të keni, do të keni pasuri, pas sa çka ju thonte, stutnat që keni mu kanë fuqara stutnase që si më kanë fuqara pas ai badha pejgamberi alayhi salatu sallam do juje pot juve dhunjaja sikur që ju jëson atyre para juve e ju do të garani e pasgarimit do të shkatroheni sikur që janë shkatruar ata andaj keni kujdes mos u shkatroni me me pasuri po merrne marne për xhimin e pejgamberit <të> dit sallallahu alayhi wasallam gjithashtu e zën 152 pejgamberi jon sallallahu alayhi sallam e takon një beduin një beduin, bedevi. Ai i thotë Benjamin Omedali sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që i pranishem ishte edhe Bilal. Edhe i thot këtij bedeui, "Abshir, abshir." Përgëzohu, përgëzohu. Abshir është fjalë ku kanban dietarët ia thon dikujt një fjalë, "Pra do të bëhet mirë." Pranoe të mirën. Ke me arrit suksesë e ç'shumëra. Me të mira, me fat, kjo është abshir. Edhe kë u kon bedeui Nomad, si nomadve, që në matë, si plot pëjtë në matëve që jeton qytet që e ju ka thonë thon, na loë dhe me këta epshir epshir që ka vëzë njësit subhanallah e ladhe ka thonë pikurja ke njës epshir epshir asë një herës për mafjallëm pro berëm pare, lejë këta epshir epshir batizan, lejë letë të shafull, të që ti pare kjo a, komunista ka pos pi moti komunismi sa është diqka ere atë ere pengamberi së laqelle mërzitët edhe këthejat ka bilali Ati thot, ë, edhe i thot Bilalit edhe Muhames Hasariut, thot nuk e pranoj këtë pergëzimin tëm. Marrna Jub. Ata rrethot e pranoja meja Resulullah, e pranojam e Resulullah. Shigjonu rezot tani ki ki beduiu se ka pranua pergëzimin e Peygamberit sallallahu alaihi wasallam. Kan thot dietalet kush është ki beduiu? Kusha? Nuk e di. Që nuk e di. A di çka do të thonë me akti fjalën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai thot me thmirë, suksese. Përgëzohu, këj beri parët në lodhën e përgëzime. Mirë vëzër, tani një përgëtje bojmë. A ka dikush dunja, që nuk e një Bilalin, im një Bilavahin. Muezinin e pengamirit a.s. Si të cili musliman, sa të hinjen islam, gjëjën e parë që e me rrësht, qëka është, e zanin, e zanin. Kur tani e zanin, e sheduhen la ilaha illallah, Aj kam mësuar se i pa atë që ka thitë Zanin, kaon Bilalin. Bilali i Abesinis. A ka dikush që s'e nje Bilalin? Këreqet e njohin Bilalin. A ka dikush që e nje këtë Beduijun? Për këtë arsye do të shka ju tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta bëhmanin në në anë. E morrë dë ujin. Edhe futi dë ujin ta. Edhe pejgamberi alaihi salatu sallam, çfarë bërë gjithë, elajtiv të urin, e elajtje dhe gojën, e kthaj ujin aty, dhe ju tha sahabeve pini piktit ujit edhe lani syt e juve me kët uj edhe fytytat e juve abshira dhe marrni perximin dhe perxogoni per kët arsye veç pejgamberi jon sallallahu alaihi dhe sellem e pëlqente fialën e mir kur, kur dikush thot do të bëhet mirë kam u bë mirë apo edhe jo sigurt sigurin bordonin shumë brej për njëzë fjalë të fjalë të të tjera gjithashtu pejgamberi jon sallallahu alaihi dhe sellem e përdorte donjëherë një premisë para kusht fjalies për më e ka dhënë di sen në tron. Kur i ka zbrit fjalë Allahu Jellaluhu wa anzir ashiratak alaqrabin, çortoi familjen tonë akrabat ngat, çka ka bënë Gabriel alayhi salatu sallam ka hip në Safa. Safa dhe Merwa. Edhe ka ka bërtit, ka thirr me zot të madh. Ya ja sabahah. Ya ja sabahah ka sin fjalës që më kanë përdor. Uh, ja sabahah, pra e janë i shpejt, mëngjes, e janë i shpejt. Dhe kanë dalë njerëzit kanë thonë kush atu burtit? Kjo ja sabahah dhe zero sikur njoftimet që sot që bën në Facebook e kështu me radhë. Ata lokon kështu, alard. Dhe kanë dalë kanë thonë kush atu burtit, kanë thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe janë mbledh, janë mbledh plot prefisave të arabëve. Visi Benim uh, Abdu Menef, Abdul Muttalib dhe fisit të tjera Edhe ju ka thonë për nga Mberi sallallahu alai sallim O fisit filan, o fisit filan Abdu Menef, Abdul Muttalib, eksumerat Kurejshve Ju ka thonë Du mi jo bo një pytje Për në vëzë e që kam lirë këtë njëzë Ka thonë du mi jo bo një pytje Nëse thonë mas që saj kodre Am ledhë një u shtri me ju vra juve me ju mit Am a mirë një fjallën Am a mirë një fjallën se o e vërtet kjo Kanë dhënë ma gjërë rëbë në Aleik Aleik il Kedil Kanë dhënë kur s'ka rrejt Ta morë në fjallën Kur s'ka rrejt Ta morë në fjallën Atëherë Kanë dhënë pengamber Aleik salat dhe selam Une po jullaj mëroj Për një azab I cilë dhëtë vjen Iran Për janës Allahu gjelë gjelë Për pranëmni për pengamber Se Allahum ka bo pengamber U ka qu e bu leheb Dhe i kanë dhënë Te bën lëke E ma gjemahte Tu të coptof shindurt A për që ta në kim ledha Kanë thonë djetarët Për shka këse dhimta e pengamerit A.S. u konë shume madhe Kër e ka ofendu Mija i vërt Allahu e ka qetsu mesurën që e ka zbrit Të bët jetë Ebi lehebin vë të bë Kanë thonë komendatorët Pëse ka zbrit kjo kjo, kjo, kjo malkim për ebu lehebin Se shume ka lëndu Për ebu lehebin Parëmeno migja me thonë po lena mara këta më sëngon e se ki kërkush nuk ka. Me tha që gjenin skajt qytetit dikush, po aves sa kërkushja e. Ama kërthoti joti, kërthoti jaformi, kjo lëndonë shumë. Andaj, Allah u që ka zbit ajet, u shkatroft e bu lehebi, u shkatroftin ju thafshin dhurt, ati ju vëcën më ju kanë tha dhurt. Andaj, kanë thonë djetarët, argument për islamin dhe vërtëcine Kur'anit është surja të betjede e bu leheb. Ma e menë Tëpët jede e bileheb. Se është të rezojtë qëke surën dhe qëkoj e menë që kjo? Që kjo surë është argument se Allahu e ka zbitë Kur'anin. Si është argument? Ka të djetarët. Allahu ka zbitë Kur'an. Ebu lehebi kur musliman zbaat. Kjo fjalë. Fjalë. Që i ka zbitë Allahu gjellona për nga mërë i talë i salatë i salatë i salatë i salam. Shumë letë ka posë ebu lehebi me kalzu që Kur'anin është batin. Shumë letë. Q A shkru në Kur'an që unës besoj kur po? Qe po besoj? A shkru në Kur'an? A i ka zbitë këti në Kur'an që unës bona kur musliman? Po Qe unë i po bona musliman? Kjo arrejmë Edhe ki qinë në rrejmë Por asë një halë se ka pranuar Sepse kjo fjalë në Zotit Shkoj e bulejibi A po A dhej për këtë asio E ka ndonë djetarët Për nga mberi jo, po E ka përdor Premisen pra, A jam rrën atësakunit të ju? Jo ata planon fjalën. Pranë fjalën temë se un jam. Tu ka shumë, dobi, dhe të shumë për dobbi, do t'i bëm shumë shkurtimisht. Pejgamberi sallallahu alejhi vesallam e jau kompaniment amanetin, çka ka qote ata. Po çfarë njerëj jam unë te ju? Ka dhon besnik. Ka thon sallallahu kur, ma jarrbna alejk el kethb. Kurstak el rayd. Për katërsi këto ka që kanë thënë dietarët, çka i cili thënë islam, dietarë, hoxha, thirrsi çu bën thirrën islam, çdo musliman çu bën thirrën islam. Do të më paozë si çfarë amanet te njerëzit smunë shtimit i njerëzve ato us besojnë ti. Ato us besojnë ti si njerëj jo ose si muslimanë. Plum plot me njerëz këta këta e porzin, mande më ato. Pengoja me seq nuk i ka besuar Ebu Lehebit, si ka besuar. Njëri thot, po çfarë se Ebu Lehebi si ka besuar edhe un po vjam s'u beson. Ka thale, ai babaj oz beson di për për punë donjares. Ai s'ti jap di dinar ti. Ka dallim mos me të besu për fe. Kjo këtë këtë tjetër. Për shembull, vet atash ka se kanë besu Pengamera i shëllatë dhe sa, vetë këta kanë thanë, në aty të besojna, përpundu një aje, ama për fejstë besojna, a në dhe zërduhë të thyrë si në islam më kanë i besnik të kënjërzit, nëse nuk o besnik, nëso i vrasht, nëso me me të metat e njërzit, a në të fole sa doje, a shë jamartë kërkush, për këta shëje, njerë që ka ju tha, amë besoni? Po, unë jam pengamera, se pra argument që unë jam pengamera, o së se ju besoni më besoni mu gj Për këtë ashtë ju të një me mbesu dhe që jam pengamber Gjithashtë të dhegjër pengamber Qikos dhe si ja u ka shëmbulli E ka pasë gjithmonë pengamber Tradit në fjalit e veta Me shëmbulli Thirin e, e vetë me një shemull kësaj bote Nëse ju ven një ushtri Që tu të, të dera me ju luftue Që ka du të me bona? Më mbletë dhe më mbrojtë Që ka thamë pengamber E unë në për ju ka zej po një ushtri matë madhe Gjenemi Pra me ardë Por shemo dozë, njerëz që kanë përjetuar lufta, ose kanë lexuar libra, apo kanë po parë dokumentare. Çfarë bën dozë kur kris lufta? Çka çka bojn? Mobilizohen. Akini pa përshëm biçim në skenat e muslimanëve na përbot Allahu di më fja rabbul alamin. Shiqom se se si parhapin ushqimin tinza, këto u shlon frikë e madhe, pse? Sepse armiku të dera, armiku të dera mobilizohen, nuk folin, nuk folin me komoditet ato. Pse? Se armiku anin Ku ska jeton komunizëmë ti? Nëse që keni lexuar, ka njerëz për shembull ma plan që kanë përjetuar. Thotë nuk mujën me vol çka dush, ka dale. Andaj për shembull në Egjipt, o edhe atje vend komunist, thonin muri ka vesh. Në muri çka vesh? Ama ças shpej transmetohet? Transmetohet fjala. Për këtë arsye shikoj me zonjësi si u tutun ushtrit të saj bote. U më thotë, "Në shkallën fjala. Shkon fjalën edhe te shteti, shkon fjalën te çeveria." ama parasa me shkudhe çeveri ozh shkon te rabbul alamin shkon te rabbul alamin anaj shikosh ka i tha be imam mu ju kallzon se ni ushtri do mi luftu çka bani ju mobilizohuni ata mobilizohuni per me shtu per zjarit allahul jale jelaloh allah ilov çoftona per zjarin e jannet me rabbul alamin faqad asyara pe pengamberi jun sallallahu alejhi wasallam ishte njerij cili e e porcionte mesazhin e vet me besnikrineve edhe me sjelljen e shembujve te zot u asjellte u asjellte Popullit, popullit të vetë Gjithashtë të dhezër për nga mberi Ua pranën të begatin kuina njerëzve Shikur që e përmendëm të hadithi i ensaroj Kër u ankuan se së më ju jetë pare Dhe për nga mberi hadithi në përmendëm dyherë Dhe nuk të përserisim Gjithashtë të dhezër për traditës Se për nga mberi hadithi në të folur Qëfar ishte? Kur kishte diçka Që zban me përmenë Nuk e përmente. Dhe kjo shumë në nësivez e me kuptu këtë edukatët folërë. Wallahi, kohë am kam baru, a unë e alasë kam lisë. Shumë kam e folë, folë me fol, në pengamberi sallallahu a sellem. Qish ka folë? Wallahi njeri ju vesh me studiu. Si ka folë a i njeri, Wallahi, sënë kishë mujtë me falenderu Allahun, duke që salavat pengamberi sallallahu a sellem. Duk e tanë, Allahumë salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin. Kema sallitu ala Ibrahim wa ala al Ibrahim innaka Hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala al Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala al Ibrahim innaka Hamidun Majid Buzë çitamë e thon kur gjon buz dip shë, ve çitamë e thon smunesh me para me duallahu subhaneke ton. Ka njerëz i subhanallahu nuk çojn selavatën në ditës hiç. Kyç. A a dini sa është më pak ta më çu selavatën ditë? Vet në sapo dhe ta akşam, më pak këtë. Më pakta më thon Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammad kat salawat. Më thot dhëth her sabah, dhëth her akşam, më pakta çka. Sa duhet më thon se këtë mëshirëti na e gjen se për të njerit. Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Çka ka thon Imam Shafiu, nqgzon në bota diçka për të mirrave vetëm se se bepast. Muhamedi bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Arkadashë, loja pejgamberi alayhi salatu sallam ka shumë an për më studiu fjalë e tij, mirë po, s'kemë mundësimi vërtet të gjitha aspektet. Pra formulimi në fjalive të pejgamberit alayhi salatu sallam ishte se ishte shumë i turpshëm. Mirë po, këto është një problem. Kandidatët kur është njëri shumë i turpshëm, a duhet me çarsu shumë mirë, këtu lind konflikt. Dhe kët konflikt për nga me nga mendesira, me çfarë bënte? Siç zgjithse, për shembull. Ti duhesh dikujt, a? Për shembull. Për shembull. Dishmi ka lëzu, për shembull, zanavet një doktor. Nëna vetë një doktor. Ti nuk e bëni më. Se do rezojm për një, me. Do për një me, më buzali. Apo, ti api laç, e pije çetata tash noshta. Sikur që, që e përmendëm këto gjithologat e Facebook-it. Je doktor. Edhe do mi kallëzu, për shembull, pacientit se smundjen, për shembull, e kina avret. Një organin gjinital. Tash, këtu i ki di, di probleme Obligim e ki me kalëzuko e ka problemin Apo edhe këne marja Apo Andaj të doktorat, përshemu, pa tjetër është pak me të kalu marë Përshemu, doktorit thot Heke këmishë, të i thua, kejt me heka, heke, heke, kejt Ose përshemu, kur du të me të vënuet dhe një inekcion Ajë, të jakipat, njërës të thonë Ej, marë, pa, ajë, tash marë, a me së noshë, a aj, jo Ajë, që me të botash, ajë dhët, zhves Është kët problem rreth pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam. A përmen. e kuptove? Tash, doner duhet me të kallëzut, çfarë që do të bëj, ama këna na moharë me ta përmendin. Edhe pse sa çka kanë të vëzër i gjithë të shprehet e holla, që e çojnë mesazhin në vend pa e përdhenë atë që s'ka dëgut. Çka ndodhë atë? Dhe janë kët dallit nga pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam. Tregon Usame ibn Zejdi radiyallahu anhuma. Tha, "Njelet pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam, eh, madha një Një palëto Një palëto E cila ishtë në kuptije Kuptije është prej këpt Këpt o e gjipti Këpt Në Quranë në misër Nësa kërvinin të ishë për atje Ishtë i thoni këpt dhe, dhe sot zyrtarisht Emrim misër e ko e gjipt Abo në tërkumtarisht Nërsa misër është në Quran U të këllu misëra Inshë Allahu Amin, si ku që ka përvejnë Jusufi alai sallat dhe selam Thot dhe madha një palto Ishte shumë mir, e mirë Ja kishte dhuruar dihjet ulkelbi Thot dhe une e mora atë palto Dhe jadash grujës te e me hedije Thash mere më ka dhonë Për ingamberi sallat dhe selam Mere vesh e ti Atere, thot Pas i më takoj për zdytje Për ingamberi alai sallat dhe selam Më tha, pëse se kje vesh atë palton Shka të dhash unë e ti Pëse se pas ki kje të palton e kipëtit i adhash grujës tejmë. I adhash grujës tejmë. Atherë, shikon e zërë. Ta një pengamës, a më do më jabot qarë diqka. Se kjo petëk, është pak problem për grujën të anë. Ka në do djetarë pëse, sepse tesha që ka nërë prej Ekyptit, prej Egyiptit, janë ka në të i dukshme. Janë ka në pak të i dukshme, ose janë ka në të lojët të sinët e vizaton trupin. Por shimëll, të vizaton pjesën e Unë e hedije të dhash, për të dhash tyje, jo, jo asaj. E tash pasi që vëdhë fjallë për gruje, qëka i thotë për nga mbërë a.s. Murha, fel të gjalë tahtë ha gilalëtën, imni e khafu e në tasife, haqme i dhamiha. Dhe zonë sa precisë, dhe zonë, do da citoj fjallë e Mustafa Sadiq rrafiqit, djetari e gjiptit, i cilë e ka citsu këtë petë këtë e gjiptit, ku ka thonë, nuk mu në dykush Hol me pejgamberin Ali sallallahu alaihi wasallam. Shikoj se i ka thonu Sabas. Ka thon masija pas ke don grujës, atar ka thon, "Urdhroi e grujën tande, kur ta veshë kët pallto, bëna para se me vesh këta, le të veshë tesha të brendshme, të cilat nuk e vizatojnë ka vendi etarët. Çe kur të ven, kur të venë këo mbi kët, nuk ja vizaton këo e dyta trupin e vet, është ajo gruja." Pastaj ka thon pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam nga se un e kam frik se ia ja por shkruan madhsin e kockave tasojna kockave tasojna tash tesha ata vizaton kocin a mishin lëkurën cënda vizaton mishin jo kockën dëgjonin se ka thot Mustafa Sadik Ar Rafi thot dhe kjo është kjo fjalë thot është prej mrekullive pejgamberike nga të folurat nga të folurat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do jeniç ka thotë, thotë nuk di ç't dikush për njerëzve që dinë me fol, me oratorit të madhe. Ka gojatori. Ka thënë ç'munit me fol më mirë sesa ç'kjo ç'ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Biz Adiniç ki, njerëz kataton ç'ket fjali, a Adiniç ka numërohet në, në botën arabe dhe në botën e dunjas ç'ki Mustafa Sadik Ar-Rafiei, i cili po thotë Çi ç'tu, zgjith me fol kurgush, vetëm pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çi kinjeri Mustafa Sadikur Rafi është letrari numër 1 në botën arabe, numër 1. Numër 1. Derisa kur e kanë përshkruajtur historinë e çit injerit Mustafa Sadikur Rafi kanë dhën komentatorët e shkruuesit etina çka kanë thënë, kanë thënë kan çi kinjeri mos me paskon që Allahu e ka përfunduar shpalljen me Muhammeden sallallahu alajhi wasallam, na kish mi than Allah ja ti shpallën çitina. Shikënieri kur fol nuk mund të dikush me folsi aj. Ësht mës lart në gramatikë. Shikoni ç'ka thot për pejgamberin sallallahu alajsellem. Thot nuk di ç't dikush ç't di me fol mund të më thon ç'ket fjalinë ç'ka thon pejgamberi alajselallahu alajselam. Ka thon, thon "Shigo, nuk ka thon pejgamberi alajselam, un kam frikë se ja vizaton kan gjymtyrt e sajna, por ka thon sasin e kockave të sajna." Ka thon megjithse Për qëllim është, qëfarë? Trupi Prope nëse më ka të është me thonë Kam frikë se ja vizaton trupin Po që i ka thonë qështu? Që që i ka thonë? Kam frikë se ja vizaton kocin Kocin Thotë Mustafa Sadik Rafi U edhe li ke mund të hesumui bil edep Ka thonë kjo om Qila Me mërin qil Pe edepit Prope nëse për turpit ma Ka thonë om Po më ven Po tut në mësë pëja vizaton kocin e trupit O, si kohet, a, a kini pa dikantë ja vizetur të kocin e trupit? A i shifët i kujtë kama e trupit? Jo, mi ishi i shifët, lëkura Thot, nga se Përmendja e Gjimtyrve të gruas Në këtë kontekst është qëfar? është afër a moralitetit Pra Për nga mesra mësikur t'i kishë tanë O Usama, po tut nga që kërës si tanë Për, për shumë t'i kishë përmendja një gjimtyrë trupit nuk ishtë ka në mirë, pëse, sa so, e gryje hujë, gryje hujë me që se është për nga mërë, ajo, o konë, këtë larkë të këqijëve të mund shmet të mendumit, mi përve në samë që parë ka ba, ka thonë, zba për me përme në kështu, nuk bërme përme në këtur, qaj ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, po të kam frikë, se ja vizaton kocin, thot Mustafa Raffi, thotë Mustafa Sadjak Rafi, thotë përmendja e gjymëtyrve, argumenton se tek njeriu, për shembull shkon me enja, për shembull e vizaton trupin në vetë, ç'to uasto, ç'to më radh, pengon samsha gabo, fatanazza an nabi sallallahu alaihi wasallam an kulli zalik. Përson samsha gabar me nation mbi sola. Pse tash, ç'ish ja vizaton trupin, çka i vizaton trupin? Normal dushmë përmend organet gjinitale. Ç'ala po vegon bella li sallallahu alaihi wasallam wa dalaba al hijab al lughawi ala hadihi al maani al safira wa jaa bi kalimat bi kalimat al izab. Djensha dot musafa saliq al rafi Thot, për nga mësam e ka morë Perden gjuhësore Perden gjuhësore Edhe e ka shluë e te gjimëtyr Pra, si ka përmen gjimëtyr Sigur, i ka mlu gjimëtyr Ama që ato du mi përmenaj Që kanë frikë se mës pi E vizatojnë trupin Qa E ka, ka shluë perden e gjuhës Nbi gjimëtyrët dhe e ka përdorën një fjalë tjetër e cila e ka të njëjtin me ana, paraçka e mërvesh se është për qëllim gjymtira, ka thënë e ka përmej një fjalë që sicili shka anin i shkon menjëherë jo në moralitet. Për shembull kur i thu ti kujt kocsi i kamës. Nuk shkon menjëherë kur i thu kofsha e kamës, nuk kanë izol. Se kocsi thot, është një fjalë e cila është larg hyjbeve, larg hyjbeve. Edhe nuk e nxit njeriun me menun vizatime të trupit të të gruajas. Ka thënë dhe nuk është tendencioze. Pasiç për, gjalin, për ka thënë, ngasë kocit përmenën edhe për të gjallin edhe për të dhëkmit. Bile i dhëkti më shumë i përmenën kocit. Ka thënë, dhe gjithashtu kocit përmenën edhe për të mirë edhe për të keq. Bile për të keq përmenën më më shumë. Apo. Andaj, çfarë thon? Ka thënë Dhe pengamberi a.s. i përmendi kockat dhe kocit për mi kalzu që kam frikë mës tja vizatoje trupin. Dhe zër, kjo ka qenë pengamberi a.s. i turpë shëmderin qigëll që shtot mës të fësat dhe karrafi. Ka dash mi kalzu që kam frikë sa jo petë ka të vizatonë, I ka armari, mi dhanë gjimëtyrët Ferga po vezër, e ka përmen një fjalë Një fjalë tjetër Gjithashtë të lezër, për nga meri I përdojtë e përdorte, shpesher edhe për mardhenjët Intime, fjalë të Të ndryshme, asë njëherë nuk përmente Përshemull, fjalë të liga Që me përmen drejtë për drejtë Asë njëherë Përdojtë e përdojtë e përshemull A kehin dhëndër apo, A, a keron shtratë Ame asë një arë nuk përmente Fjallë të cilat ka mundësi me e gërvish At e debin e lartë të pengamberit Sallallahu aleyhi vësallem Një dit për dit dhe dhe zër Vjen një grua të pengamberit Sallallahu aleyhi vësallem Edhe i thot pengamberit Sallallahu aleyhi vësallem Ja Rasullallah Ma shpjego Si të pastrohen prej menstruacioneve Cikli I cili vjen gruas Zdo muaj Derisa është në fazën e E mundësis për të mbejt së tazan dhe për të lindë pas taj, kur të ndërpritët ndërpritët këjë cikët dhe vjente me mësam ka se me mësu fejë edhe i thotë ja Rasulullah ka zonë qëshë mu pastruhe i thotë me nga mërë a.s. <S."> hudhi fërësaten mi miskin fe të ta haribiha i thotë me mësam mërë një leck mërë një tesh edhe pastruo edhe ajo i thotë qëshë pastruo në ja Rasulullah të shë Aja kupto sa aja dheni ku të të më pastru, oj tupshu E thot, qëshë më pastruja Rasul Allah? I thot, po pastrohu Po pastrohu, të tahheri biha Pastrohu, mërë të hretë me ta Aja prajë thot, po si, si, ka të zonë qish Atare I thot, po jemë thot, subhanallah Të tahheri, subhanallah Pastrohu Atare thot, asha, thot unë e parë Se sa të mërvesh, ingrejta, kadale Thosh, asë së të të une Asë së të të une, edhe thot dhe araftu ma erad e nëbijo sallallahu a.sallam, fe kultu të të tëbba i biha atërët dem. I ka thonë a ishe atës këtu, atës të ta shpikojës në si tu mërvesh. I ka thonë, finje gjakin me ta, hape, që ha me të kallëzuhet? Hape priti për nga mellë, e zëra me të kallëzuhet ti detale, hapo, andaj për nga mellë, sa më ishte shumë i tërpëshë, në shkaj të ta të pastrohu me leck, ajo të qys Hinn oh, në hinn hin, hin të gruja, jemi dhe të të tregon Gjitha shë dëgjër pengamberi Jonë sallallahu aleyhi vësillim eh, Pengamberi alai salatës selam eh, I përdor shpesh eh, të shpeshëher Edhe Të monë fjalët tërthorazi Për fjalët të cilët nuk ishin të mira Me eh, u përdor dhe i kupton të Të tregon a isha radiallahu anha Se një ditë për ditë pengamberi alai salatës selam Në haq eh, I thot sahabeve për me baje, për me baje umra Edhe i thot Ajsha, ë fillon me çaq dhe i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ma yubkikiha hanata." Poi o i thot, "Se po kan." I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "La ush shamtum ud mufal." Nuk jam dumut mufal. I thot pejgamberi, "Fala dhi fala yadhiluki, inma inma anti imraatu min banati adem." Ka don ska zarar. Ka don tiesi kit gratë e Bive të ademi Ka dhënë djetarët Pse ka dhënë Aisha nuk po mu i më fal Ka dhësh me thënë E kam ciklën e më stacionëve Për e dhejë bitë lartë Me pengamë në nuk ka fol Përshimë më me thënë A dhekë thot ima e nevojio Nga kjo ne mësojmë Se gjëratë të sëtë jam tërpshme Duhet misil A bo duhet pak Andekanton A dhekë ka dhënë arabët E lebi bu bilisharat i e fëmu Ne se du të shohemi Se si pengamë në në n Jo gaboj, por më kuptova. Ka thon arabot i mëshmi me, me işaret marrash, apo njerëz që as me fjalës morrin vesh. A njerëz që mëshmësh me shmi, po i shëron ato tamam. E kuptova. Tani më thon, s'kemi kohë më por mend të gjitha a do t'i përmendem vetëm si si rregullat përgjithëse se si fletë pejgamberi jon Sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhis salam dëlar, "Please the chart fot Aisha me dashme ja një fjalë ja një. Tash po shënoj vëzhgët. Para mendon që ni dalim unë s'e ha so konfolt. Me than ti je. Sa shkon ja i kum thon? Unë shitja as vetë. Sa fjali kom tha, plota? Hoqe, sa fjali thot plota. Ku e di hëzon sa e sa fjali goda. Thot Ajsha kur fliste pejgamberis Allahu selam. Liresh mujhamianu ja me lu shkronjat. Thot Ibn Haxh dhe skalali dhe Imam Nevui. Dhe kjo është maja e përpikshmuris. A mundu se bana menu porshemul, porshemul, porshemul për shembull, për shembull me dal pilitjerate dhe di kush me thon. Hoja sot i tha, për shembull, kaç mi shkronja. Do, kjo presidenti i madh kjo smuret më mrihen e çka ka pa po, pejgamberi sallallahu as pas as as pa kafol dhe as rrjedhshëm thot Aisha me dashja numrojë shkronjat çe ka fjali çe ka fjal çe ka shkronja a ka president më madh se çe ka mia një shkronja ë kjo vëzhgë kanë të drejtë të folo vet pejgamberit sallallahu alayhi dhe sallam gjithashtu vet pejgamberi alayhi dhe sallam kur flisë dhunihar e ngrit te zanin nëse kishte nevojë me e ngrit zanin dhe kur kishte nevojë me ul e ultë Për që nëse konë më abeti ullët, më, më abeti qëtë, folët e qëtë. Nëse ka pas nevoj me ngrit zanin, thotim në haqjër e skaleni dhe më botali dhe imam nevoj ju, e ngrit të zanin zakunish kër folët e për kiametin. O, ju njërës, kiameti është afor. Unë edhe kiameti jam si këto digishtë, thonë të pingam i salam. Shusë angatja? Unë edhe kiameti jam si këto digishtë. Për këta sy e thotim në haqjër e skaleni, kër ishte në a në nevoja me alarmu e ngrit të zënin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në këtu vështër shpesh ardh, po kemi një vërejtje të shpejtë. Plotë ndaj koment ose shpresë dorë portierojalo shumë vërtet këtë. Çish desh të timet ka dëzu për kıyametin. Apo me lula, valla ka me orë një ja, për nësënë, më ardhi kıyamet. Po nëse nuk na uqnaojë. O kıyamet ajo. A a keni a keni ninja të tërmat më thon, ka dalën vëll, ka dalë shik nikë ka dalën. Po sikël bin tërmat ka dalë. O marë mora, marë, marë pllakat edhe dil më shpejt se se ai nuk të lë ti, nuk të lë ti, arallok nuk të lë ti hapësirë, kohorë ti me me pas mundsi. Andaj kur ka kur ka digjet në shpi, çka bëjnë njerëzit? A e keni pa ajo kur vin me me ështëujt. Ndih më shpejt. Çka bën? Shlënë alarmin, s'u duhet më as luha, zarrfiksit rrugën. Ndih më së shpejti njerëzit të jashtu rrugën. E kështu mëson e ngrit të zonin, pse? Sepse vërzat kur ngrit të zonin, kanë ndëytarët te dëgjusi, çka çon? që kanë serioze. Që kanë serioze. Dhe kjo gjë vlen për prindin. Kur për shembull ka diçka, ama ndaj kena pak si ngatruarme. Na për shembull edhe për zinë të vogla bërtitna. E mosale kur bërtitna për zinë të vogla, jaj, mëndon se an për e vogël, pse si i i ngatroyla. Gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e uh, shpashar edhe këndonte poezi. Benon kondonte poezi dhe donte poezinë. Mund të bësqacën asnjëherë poet pejgamberi sallallahu Aliu sallam. Djaloshuja pengonbe Ali sallallahu alaihi wasallam kur fliste në fjalët e tij kishte ë thonë detaret balaga. Shumë ishte komunikuese. Çka do të thonë balaga? Balagahu kur ti fol, ai sesë që ka dëju ka thonë e mora vesh. E kuptova, shumë qartë folka. Kjo vëzë, kjo qartësi ka qenë Silësi e tërsijës fjallijës pengamberi sallallahu aleyhi vësallem Gjithashtu dhe që pengamberi jonë sallallahu aleyhi vësallem uh, Fliste me fjallë për mbledhëse Me fjallë për mbledhëse Por që mu inëme l'amalu bin nijet Veprat janë si pas nijetit Por që mu thonë të pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi vësallam Kush bën ve pra që nasi kina legjitimua atë janë bidat Shkurt Shkurt Nuk e nuk e zjatë Gjithashtu pengamberi aleyhi s argumente oj për pretenduesin për ta akuzuarin është betimi. Kan thon dietarët, kjo është prej fjalë më përmbledhëse. Kush do të sho pretendon argument, kush do betim, betim. të ç akuzohet betim vetëm. Gjithashtu edhe pejgamberi alayhis sallam shpesh e pardonte në, në fjalitë e tina betimin. Pasha Allahu. Apo thonte wa ibullah, betohem në emrin e Allahut. Apo thonte pasha atë i cili i rrotullon zemrat. Apo sh shpesh ardhonte pasha atë i cili shka zot tjetër përveç Gjithashtu dhe që për ingamberi jonë, sallallallisallim, betoj dë njerë, ua rabbi l'ka'be, pasha zotin e qabës, për me ngritë dhe me madhruhe qabën dhe zotin e madhë të barë e kjo e tjela. Gjithashtu dhe që për ingamberi, alai salatu e selam, shpeshe e përdor të qfarë për emrin e tretë. Për emrin e tretë. Por që mu nuk këtë thonë të njerit të, të, të, po thonë të aj, filani, a bo, n Tai pse, sepse ti ranovde ze. Do sa përshemo, na këtu në ders, na çtu në ders, si çolli shumë i. Po no, këç këtu jena në ders i parioni e ti apo. Amë, çka e bën të kanç me ligjëratën kur bëhet për aj. Kush e zai injani? O ta injani ti aj aj. Andaj pengaun selam ku nuk i danti dikujt ti. Po çka thon te o ju njerëz. Çka hapuna disave. E kështu më rad. Pse anë çiken avëzë banat tan Facebook mamira. Tamore vashmash pe. Po zbanas tho. Mundesh më me thoni mesazh, mundesh më shkujt një hadith, mundesh më përsjellni një, përsjel një fjalë të urtë, pa fam filanit, le ta marrësh filanin e kësaj herë. Gjithashtu që pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e përdorte në fjalët në fjalët e tina pyetjen, shpesh e përdorte pyetjen. Dhe për këtë ka detaje të shumta tani kohën e kanë mbaruar. Gjithashtu që pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e përdorte disa fjalë dënihat edhe jo arabe, bashkënga kabile të cilat i pardonin Atë fjalë. Gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi dhe sellem në ka shumë racile se çka ka fjalë fjalët e pejgamberit alaihi dhe sellem, fjalët e tij, kan rasulullah sallallahu alaihi dhe sellem la yetakallamu fi ghayri haje. Pe mosam kurs folte pa nevojë. Pra shumica e e fjalë e pejgamberit kan për pe nevojë domosdoshme. Por ndryshe shumica e rasteve ai ka hesht. Ka kshit punën e vet, ka fal namazin, ka kshit familjen e vet, ka kshit punët e veta, mirë po kur ka fol vetëm me nevojë. Nuk ka fjalë pa nevojë. As-salamu alayka, alayhi salatu alayhi salam. Jithashtu dhe pejgamberi alayhi salatu alayhi salam e përsërit të fjalën katër herë. Dhe kandu alselamin e ka thën katër. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Po dim qaimul juzie. Tre herë e i bëta kur kishte shumë njerëz, se ka mundësi se kanë një ato më andej, to e që kanë assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah, pra përdorte nga tre herë pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam. Jithashtu e ka përdor vërtetinin. Për që me ka thonë një fjalë, edhe ka vërtetu, këto, kjo është ishtu Edhe ka, e ka përdor vërtetimi Gjithashtu për nga meri jonë, sallallahu aleyhi ve sellem I ka uh, përdorur edhe uh, këshilat në mezhlise Për që mundi ka këshilua I ka këshilua e sahabët e për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem Gjithashtu për nga meri aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem E ka përdor edhe shpesh edhe thirjen O, filan, ja muadh Ja muadh se sepse e ka përmallu njeriu të ta, ta thirre në dërgimin e fjalëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu muzin ka çën prej adetit të fjalëve pejgamberit alaihi salatu sallam kurush mahnit diçka ka votë shtëpi. Ka thënë subhana subhanallahu. Gjithashtu e ka përdor pejgamberi alaihi salatu sallam edhe edhe e ka përdor pejgamberi alaihi salatu sallam edhe tekbirin. Allahu akbar. E ka vë Allahu akbar inna as-sunan. Kurë acudit për një fjalë që s'e ka pranuar për sahabe, ka thonë Allahu akbar. Allahu është i madh, ç'i shumë të më thon, ç'i shumë më thon. Këtë fjalë gjithashtu pejgamberi Jon sallallahu alaihi wasallam në fjalimin e tij e ka, për ka përdorë edhe vizatinin. Ka vizatu rrugën e drejtë. Ka më një një një drum ata ka vjetu në në drejt në vit të drejt dhe i ka bëu disa viza shumë në vit të drejt edhe viza anash viza anash ka thon kjo rruga e drejtë si rat mustaqim anash janë rrugicat ka thon mbajuni drejtës mos shkoni anash mbajuni rrugës sadai si nasnallah ihdinas sirata mustaqim çka është mustaqim mustaqim istiqama e drejt gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i ka bordon shpes shembuj shemusemulli shoku shoku timir Si shembulli aty si i cili është parfum, shembulli i shokut Ka si Kovaçi, forkatari i cili punon me hekur, nzin, ta ta djeg pejt, gjithashtu pejgamberi Alaihi Sallallahu selam bëzër i ka pardor edhe shpesh në fja, në fjalimet e tina edhe shembullimet edhe ngjajshmeve. Kjo si kjo, kjo është si si kjo, në gjithashtu vëndesë pejgamberi Jon Sallallahu Alaihi Sallam i ka pardor në fjalimet e tina edhe i sharet të sa do të dëgjojmë në liqëratan E armi me lejnë Allahut të bale kjovë tera. Shpesher për nga mërë alë i salat dhe salat dhe salat dhe i ka përdor edhe mënyrat që i thujna dhe dialogët. Por që më ka thonë, ajtë ka zomni, cëlla pëjmë i nxanë besimtarit. Oshë një pëjmë, shumë i nxanë besimtarit. Ka thonë, nuk i bimë gjethët, oshë të fort, oshë që i si muslimani. Sa avët kanë thonë, ajo kjo, ajo kjo, së ne kanë qilohet. Thotë a bluajmë një meri, une e disha. Po në në marë me kalëzupit Se i kishte ma të mdoj I ka kalëzup abëz vet Ka thonë popsis kalëzove Ka thonë cile është ajo Ka thonë Vet i pengamësëm ju ka të reguhe Ka thonë palma e hurmës Oshte fort E ko trungin e fort I ko gjitha që si bin Ka thonë e lakon era Ama së rëzën E lakon ama nuk e Nuk e rëzën Gjitha është të dhe pengamësëm për E, e përdojtë në fjalimit të ti E dhe rofimin Porshem uthy kallzoi po në njëri para Juve, çka i ka ndodhur? Aty kallzoi po në popo para Juve, çka i ka ndodhur? Gjithashtu që Gjitha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e përdorte edhe i thoinë e teuri. Porshem u teuri çka është? Na i thënë me temcil. I thoinë tër thorazi. Tër thorazi, jo drejt për drejt. Porshem u bën sam kur dym të në luftë, shpesh ard bënte isharat sigurohatosh ku knejna? Porshem në veri shkon den juk. Ose vante ishat ka parëndimi shkon te Kalindia, pse? Për mua ngatrua armikun, çemosta, mos ta, mos ta kupton. Gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur e urrënte diçka, e urrënte diçka pidikuina, thonte, pse disa njerëz po bëjnë kështu? Pse disa njerëz po bëjnë kështu? Gjithashtu pejgamberi sa ka përdorur fjalimet e për tij na shakat. E përdorte shakan shpesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po çka vante u bë shaka, ama nuk rënë. E ka të zojtë të drejtë Në gjithashtë të dhe se pengamberi Jonë, E ka përdor edhe të folurit e, Në vetmi I thëjnë musara Të i bje Mi ka të zojtë dikujna në vesh diqka. Ka të në djetarët Kjo vetë të mënëse e lip nevoja e madhe Nevoja e madhe Ama jo vazhdimisht Se të na përshimull e përdorin Shumë prej ignorandve me ranundi kanë Dhe ta zë dhe veçka e ka të zojtë dikujna Dhe me kjo tjertë, hini shtash jua që meni me shka të folë Zbanë dhe zë, se ti nuk u mi e komandanti muslimanve E asë nuk i e diku që ti si ti folë që ati t'inza i t'u ka t'u t'i shka t'ma dhe Për këtë asyje ka ndon djetarë, kjo i kushtet e veta, koha nga ka nga kam barua Kjo dhe zërë është monira, në monir të përgjithshme Se si fliste mëj miri për njerëzve Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi e sellem Uh, këto ishë në vëzëp disa pjesë fragment, fragmente Të shkurta ndësa fjarët e pe nga mësram Janë edhe shumë më të begatta Edhe shumë më të pasura Se sa ajo që anë e i, përshku, i përshkuam në, në kërligjerat E lusim Allah unë të barek e vëtala Në këtë dit të Ramazanit Allah unë të pranon agjerimi për neve E lusim Allah unë të barek e vëtala Që zotë i ongjële gjelalu Në mundësën që të flasim sigur se ka folur pe pyegambëri jon sallallahu alajhi wasallam çart real shumë bukur mrekullueshëm sikur çafisë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam elusim allah te bareke ve te ala te zoti onje el jlal naruan nga fjalot e liga na mund son te flasim fjalet te mira fjalmiradie elusim allah te bareke ve te ala te zoti onje el jlal o ne mund son ç të thejmi gjithmon të vërtejtën dhe të të të përmahemi asajna, të thejmi gjithmon të rrejnës dhe të kotës dhe të shmangemi asajna, e këllu qawli hadha, vë astaghfirullahi li, vë lëkum vë astaghfiruhu, innëhu hulgafur rrahim, vë alhamdu lillahi, vë rabbil alemin.